головою і очима, що метали блискавки. «Ти посмів би», – вигукнула вона, – «ти посмів би так осквернити принцесу Геліуму?» Його очі зустрілися з її очима прямо, і в них не було ні сорому, ні кайття. «Так, я посмів би», – сказав він, – «я посмів би любити тару з Геліуму, але я не посмів би осквернити її чи будь-яку жінку поцілунками, які не були б викликані любов'ю лише до неї». Він підійшов ближче до неї і поклав руки їй на плечі. «Подивись в мої очі, дочко воєначальника», – сказав він, – «і скажи мені, що ти не бажаєш любові Турана, пантанця». «Я не хочу твоєї любові», – вигукнула вона, відсахнувшись. «Я ненавиджу тебе». І, відвернувшись, схилила голову в згині руки і заплакала. Чоловік зробив крок до неї, ніби бажаючи втішити, коли його зупинив звук тріскучого сміху позаду. Обернувшись, він побачив дивну постать чоловіка, що стояв у дверному отворі. Це була одна з тих рідкостей, які іноді можна було побачити на барсумі – старий чоловік зі слідами віку на ньому. Зігнутий і зморшкуватий, він більше нагадував мумію, ніж людину. «Любов у ямах Отара!» – вигукнув він, і знову його тонкий сміх від пролунав у тиші підземних склепень – «Дивне місце для залицянь! Справді дивне місце для залицянь! Коли я був молодим, ми блукали в садах під гігантськими пімаліями і крали наші поцілунки в коротких тіннях стрімкої турії. Ми не приходили в похмурі ями говорити про кохання. Але часи змінилися, і звичаї змінилися. Хоча я ніколи не думав дожити до того часу, коли спосіб чоловіка з дівчиною або дівчини з чоловіком зміниться». Ах, але ми цілували їх тоді, і що, як вони заперечували, га? Що, як вони заперечували, та ми цілували їх ще більше. Ей, ей, то були часи, і він знову захихотів. Ей, добре пам'ятаю першу з них, яку я коли-нудь поцілував, і з тих пін я поцілував цілу армію їх. Вона була гарна дівчина, але вона намагалася встромити в мене кинжал, поки я її цілував. Ей-ей, то були часи, але я її поцілував. Вона померла більше тисячі років тому, але її ніколи більше так не цілували, поки вона жила. Я клянуся, і після смерті теж. А потім була та інша, але Туран, побачивши тисячу або більше років мемуарів про поцілунки, що насуваються, перервав його. «Скажи мені, стародавній», – сказав він, – «не про свої кохання, а про себе. Хто ти? Що ти тут робиш у ямах Отара?» «Я б міг спитати те саме, юначе», – відповів інший. «Мало хто відвідує ці ями, крім мертвих, за винятком моїх учнів. Ей, ось воно, ви нові учні, добре, але ще ніколи не відправляли вінку вчитися великому мистецтву у найбільшого митця». Але часи змінилися. Раніше, за моїх днів, жінки не працювали. Вони були лише для поцілуйків і кохання. Ей, ось які були жінки. Я пам'ятаю ту, яку ми захопили на півдні. Ей, вона була дияволицею, але як вона вміла кохати? У неї були груди з мармуру і серце з вогню. Чому, вона? Так, так, перебив Туран. Ми учні, і ми прагнемо приступити до роботи. Ведіть, а ми підемо за вами. Ей, так, ей, так, ходімо. Все в поспіху і метушні, ніби попереду немає ще незліченної безлічі гепох. Ей, так, стільки ж, скільки позаду. Дві тисячі років минуло з тих пір, як я розбив свою шкаралупу. І завжди поспіх, поспіх, поспіх. Але я не бачу, щоб чогось було досягнуто. Манатор сьогодні такий самий, як і тоді, за винятком дівчат. У нас тоді були дівчата? Була одна, яку я здобув на Полях джетана. Ей, але вам би слід було побачити, ведіть, вигукнув Туран. Після того, як ми приступимо до роботи, ви розповісте нам про неї. Ей, так, сказав старий і пошкандибав вниз по слабо освітленому проходу. Слідуйте за мною. «Ти йдеш з ним?» – запитала Тара. «Чому би ні?» – відповів Туран. «Ми не знаємо, де ми знаходимося, або шляху з цих ям, бо я не знаю, де схід, а де захід. Але він безсумнівно знає, і якщо ми будемо кмітливими, ми можемо дізнатися від нього те, що ми хотіли б знати. Принаймні, ми не можемо дозволити собі викликати його підозри». І тому вони пішли за ним, ішли з вивистими коридорами і багатьома кімнатами, поки нарешті не прийшли до кімнати, в якій було кілька мармурових плит, піднятих на підставки, приблизно на три фути над підлогою. І на кожній плиті лежав людський труп. «Ось ми й тут», – вигукнув старий. «Вони свіжі, і нам треба незабаром взятися до роботи над ними. Зараз я працюю над одним для брами ворогів. Він убив багатьох наших воїнів». Воїстину він заслуговує на місце в брамі. Ходімо, ви його побачите. Він повів їх до сусідньої кімнати. На підлозі було багато свіжих людських кисток, а на мармуровій плиті купа безформної плоті. «Ви навчитеся цьому пізніше», – оголосив старий. «Але вам не зашкодить подивитися, як я це роблю зараз, бо не так багато їх готують, і може минути багато часу, перш ніж ви матимете можливість побачити, як готують ще одного для брами ворогів». Спершу, бачите, я видаляю всі кістки, обережно, щоб якомога менше пошкодити шкіру. Череп найважчий, але його може видалити вправний майстер. Бачите, я зробив лише один отвір. Тепер я його зашиваю, і коли це зроблено, тіло підвішують отак. І він прикріпив шматок мотузки до волосся трупа і підвисив жахливу річ до кільця на стелі.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 Прямо під ним був круглий люк у підлозі, з якого він зняв кришку, відкривши колодязь, частково наповнений червонуватою рідиною. Тепер ми опускаємо його туди, формулу якої ви дізнаєтеся свого часу. Ми прикріплюємо його таким чином до дна кришки, яку ми зараз замінюємо. За рік він буде готовий, але його потрібно часто оглядати тим часом, і рідина повинна триматися вище рівня його маківки. Це буде дуже гарна річ, коли буде готова. І вам знову пощастило, бо сьогодні має вийти один. Він перейшов на протилежний бік кімнати і підняв іншу кришку, заліз усередину і витягнув з отвору гротескну фігуру. Це було людське тіло, зменшене під дією хімікату, в якому воно було занурене, до маленької фігурки, ледь заввишки в фут. «Ей, хіба це не чудово?» – вигукнув маленький старий чоловік. «Завтра воно займе своє місце у воротах ворогів». Він витер його ганчірками та обережно запакував у кошик. «Можливо, ви хотіли б побачити деякі з моїх життєвих робіт», – запропонував він і, не чекаючи їхньої згоди, повів їх до іншої кімнати – великої зали, в якій було 40 або 50 людей. Всі тихо сиділи або стояли біля стін, за винятком одного величезного воїна, який сидів верхи на великому тоаті в самому центрі кімнати, і всі були нерухомі. Миттєво Тарі та Турану спали на думку ряди мовчазних людей на балконах, що оточували проспекти міста, і благородний стрій кінних воїнів у залі вождів. І те саме пояснення прийшло обом, але жоден не наважувався озвучити питання, яке було в його голові, боячись виявити своєю необізнаністю той факт, що вони були чужинцями в монаторі, а отже самозванцями під виглядом учнів. Це дуже чудово, сказав Туран. Це вимагає великої майстерності, терпіння і часу. Так і є, відповів старий. Хоча, роблячи це так довго, я швидший за більшість, але мої є найбільш природніми. Чому я б кинув виклик дружині цього воїна сказати, що наскільки це стосується зовнішнього вигляду, він не живе? І він вказав на чоловіка на тоаті. Багатьох з них, звичайно, привозять сюди виснаженими або важко пораненими, і їх я повинен ремонтувати. Ось де потрібна велика майстерність, бо кожен хоче, щоб його мертві виглядали так, як вони виглядали в житті найкраще. Але ви навчитесь монтувати їх, фарбувати їх, ремонтувати їх, а іноді робити з потворного красиве. І це буде великою втіхою – мати можливість монтувати власних. Чому протягом півтори тисячі років ніхто, крім мене, не монтував моїх власних мерців? У мене їх багато, мої балкони ними переповнені, але я тримаю велику кімнату для моїх дружин. У мене є всі вони, починаючи з першої, і багато вечорів я проводжу з ними. Тихі вечори і дуже приємні» а потім задоволення від їх підготовки і роблення їх ще кращими, ніж за життя, частково компенсує їх втрату. Я не поспішаю з ними, шукаючи нову, поки працюю над старою. Коли я не впевнений у новій, я приводжу її до кімнати, де знаходяться мої дружини, і порівнюю її чарівність з їхньою, і завжди є велике задоволення в такі моменти, знаючи, що вони не будуть заперечувати. Я люблю гармонію. «Ви підготували всіх воїнів у залі вождів?» – запитав Туран. «Так, я готую їх і ремонтую», – відповів Старий. «Отар не довіриться нікому іншому. Навіть зараз у мене є двоє в іншій кімнаті, які були якось пошкоджені і доставлені до мене. Отару не подобається, коли вони довго відсутні, оскільки це залишає двох верхових тхотів без вершників у залі. Але я скоро їх підготую». Він хоче, щоб вони всі були там, на випадок, якщо виникне будь-яке важливе питання, щодо якого живі джеди не можуть дійти згоди або не згодні з отаром. З такими питаннями він звертається до джедів у залі вождів. Там він замикається на одинці з великими вождями, які досягли мудрості через смерть. Це чудовий план і ніколи не виникає жодних тертів чи непорозумінь. Отар сказав, що це найкращий дорадчий орган на барсумі, набагато розумніший, ніж той, що складається з живих джедів. «Але ходімо, ми повинні взятися до роботи. Ходімо в наступну кімнату, і я почну твоє навчання». Він повів їх до кімнати, в якій лежали кілька трупів на мармурових плитах, а підійшовши до шафи, він одягнув величезні окуляри і почав вибирати різні інструменти з маленьких відділень. Зробивши це, він знову повернувся до своїх двох учнів. «Ну, дозвольте мені поглянути на вас», – сказав він. «Мої очі вже не ті, що були колись, і мені потрібні ці потужні лінзи для роботи або для того, щоб чітко бачити риси тих, хто мене оточує». Він звернув погляд на двох, що стояли перед ним. Туран затамував подих, бо знав, що зараз чоловік має виявити, що на них немає ні упряжі, ні знаків манатора. Він раніше дивувався, чому старий не помітив цього, бо не знав, що той напівсліпий. Інший оглянув їхні обличчя. Його погляд довго затримався на красі тари з геліуму, а потім перейшов до упряжі двох. Туран подумав, що помітив помітний спалах здивування з боку таксидерміста. Але якщо старий і помітив щось, то його наступні слова цього не виявили. «Ходімо з Ігосом», – сказав він Турану, – «у сусідній кімнаті в мене є матеріали, які я хотів би, щоб ти приніс сюди. Залишайся тут, жінко, нас не буде й хвилини». Він повів до одних із численних дверей, що вели в кімнату, і увійшов перед Тураном. Одразу за дверима він зупинився і, вказавши на згорток шовків і хутра на протилежному боці кімнати, наказав Турану принести їх». Останній перетнув кімнату і вже нахилявся, щоб підняти з горток, коли почув клацання замка за спиною. Миттєво обернувшись, він побачив, що він один у кімнаті і що єдині двері зачинені. Швидко підбігши до них, він спробував їх відчинити, але виявив, що став в'язним. Ігос, вийшовши і замкнувши за собою двері, повернувся до тари. «Твоя шкіра тебе видала», – сказав він, видаючи свій гидкий сміх. Ти намагалася обдурити старого Ігоса, але виявила, що хоч його очі й слабкі, але мозок – ні. Але з тобою нічого поганого не станеться. Ти красива, а Ігос любить красивих жінок. Я міг би не отримати тебе в іншому місці Манатора, але тут ніхто не відмовить старому Ігосу. Мало хто приходить до ям мертвих, лише ті, хто приносить мертвих» і вони поспішають геть якомога швидше. Ніхто не дізнається, що в Ігоса є красива жінка, замкнена з його мерцями. Я не буду ставити тобі запитань, і тоді мені не доведеться тебе віддавати, бо я не знатиму, кому ти належиш, ж? А коли ти помреш, я гарно тебе набальзамую і поставлю в камеру з іншими моїми жілками. Хіба це не буде чудово, а? Він підійшов, поки не став поруч із переляканою дівчиною. «Ходімо!» – вигукнув він, схопивши її за зап'ястя. «Ходімо до Ігоса!» Розділ 16. Знову зміна імен. Туран кидався на двері своєї в'язниці в марній спробі прорватися крізь твердий скел, щоб дістатися до Тари, яка, як він знав, була в серйозній небезпеці. Але важкі панелі витримали, і він лише зміг забити плечі та роки. Зрештою, він припинив і почав обшукувати свою в'язницю в пошуках інших способів втечі. Він не знайшов інших отворів у кам'яних стінах, але його пошуки виявили різнорідну колекцію різноманітних предметів зброї та одягу, упряжі, прикрас та знаків розрізнення, а також спальних шовків і хутра у великій кількості. Там були мечі та списи, а також кілька великих бойових сокир з двома лезами, головки яких мали вражаючу схожість із пропелером невеликого літака. Схопивши одну з них, він знову з великою люттю напав на двері. Він очікував почути щось від Ігоса через це безжалене руйнування, але жодного звуку не долинало до нього з-за дверей, які, на його думку, були занадто товстими, щоб людський голос міг їх пробити. Але він би багато заклав, що Ігос почув його. Шматочки твердої деревини розколювалися з кожним ударом важкої сокири, але це була повільна і важка робота». Незабаром він був змушений відпочити, і так тривало здавалося годинами, працював майже до межі виснаження, а потім відпочивав кілька хвилин. Але отвір ставав дедалі більшим, хоча він нічого не бачив у кімнаті за ним, через завісу, яку Ігос затягнув після того, як замкнув Турана всередині. Зрештою, пантан прорубав отвір, через яке могло пройти його тіло, і, схопивши довгий меч, який він підніс ближче до дверей для цієї мети, проліз до наступної кімнати. Відкинувши завісу, він став на поготові з мечем у руці, щоб пробитися до тари з гелію, але її там не було. У центрі кімнати лежав Ігос, мертвий на підлозі, але тари з геліуму ніде не було видно. Туран був збентежений. Мабуть, це її рука вбила старого, але вона не зробила жодної спроби звільнити Турана з його в'язниці. І тут він згадав її останні слова «Я не хочу твоєї любові, я ненавиджу тебе». І істина осяяла його. Вона скористалася цією першою нагодою, щоб втекти від нього. З похнюпленим серцем Туран відвернувся. Що йому робити? Відповідь могла бути лише одна – Поки він живий і вона жива, він повинен докладати всіх зусиль, щоб допомогти їй втекти та безпечно повернутися на землю її народу. Але як? Як йому взагалі знайти вихід із цього лабіринту? Як йому знову знайти її? Він підійшов до найближчих дверей. Так сталося, що вони вели до кімнати з виставленими мерцями, які чекали на транспортування на балкон, у похмуру кімнату чи будь-яке інше місце, де їх мали розмістити. Його погляд зупинився на великому розмальованому воїні на Туаті, і, оглядаючи пишне вбрання та корисну зброю, в затьмарених болем очах пантана загорівся новий вогнек. Швидким кроком він підійшов до мертвого воїна і стягнув його з коня. З такою швидкістю він зняв з нього збрую та зброю і, зірвавши свою, одягнув регалії мерця. Потім він поспішив назад до кімнати, в якій був ув'язнений, бо там він побачив те, що йому потрібно, щоб завершити маскування. У шафі він знайшов їх – горщики з фарбою, які старий таксидерміст використовував, щоб нанести бойову розмальовку широкими смугами на холодні обличчя мертвих воїнів. Через кілька хвилин Гахан з Гатола вийшов із кімнати воїном Манатора в кожній деталі збруї, спорядження та оздоблення. Він зняв зі шкіри мерця знаки розрізнення свого дому і рангу, щоб пройти з найменшою небезпекою викликати підозру як звичайний воїн. Пошук тари з геліуму у величезному тьмяному лабіринті Ям Отара здавався гатолійцю безнадійною справою, приреченою на невдачу. Було б розумніше шукати на вулицях Манатора, де він міг би сподіватися спершу дізнатися, чи її не було знову захоплено, і якщо ні, то він міг би повернутися до ям і продовжити її пошуки. Щоб вибратися з лабіринту, він мусив пройти значну відстань через звивисті коридори та камери, оскільки він не мав уявлення про розташування чи напрямок будь-якого виходу. Насправді, він не міг би повернутися і на сто ярдів до того місця, де вони старою увійшли до похмурих печер. І тому він вирушив з надією, що випадково знайде або тару з геліому, або шлях на рівень вулиць вище. Якийсь час він проходив кімнату за кімнатою, наповнені хитро, збереженими мерцями манатора, багато з яких були складені ярусами, як дрова. І, проходячи коридорами та камерами, він помічав іерогліфи, намальовані на стінах над кожним отвором і на кожному роздоріжжі коридорів, поки спостереження не привело його до висновку, що вони позначають назви проходів, щоб той, хто їх розуміє, міг швидко і впевнено подорожувати ямами. Але Туран їх не розумів. Навіть якби він умів читати мову Манатора, вони б не дуже допомогли людині, незнайомій з містом, але він взагалі не міг їх читати, оскільки, хоч на Барсумі є лише одна розмовна мова, існує стільки ж різних писемних мов, скільки й націй. Однак незабаром йому стало зрозуміло одне, і ероглів коридору залишався незмінним до кінця коридору. Незабаром Туран з відстані зрозумів, що ями були частиною великої системи, яка підривала, можливо, все місто. Принаймні, він був переконаний, що вже покинув межі палацу. Коридори та кімнати час від часу відрізнялися за зовнішнім виглядом та архітектурою. Всі вони були освітлені, хоча зазвичай досить тьмяно, радієвими лампами. Довгий час він не бачив жодних ознак життя, окрім випадкових Ульсіо, а потім зовсім раптово зіткнувся з воїном на одному з численних перехресть. Той подивився на нього, кивнув і пройшов повз. Туран зітхнув з полегшенням, зрозумівши, що його маскування було ефективним, але його зупинив окрик воїна, який зупинився і повернувся до нього». Фантан був радий, що меч висить у нього на боці, і радий також, що вони поховані в темних закутках ям, і що буде лише один супротивник, бо час був дорогоцінний. «Чи чув ти щось про іншого?» – крикнув до нього воїн. «Ні», – відповів Туран, який не мав жодного уявлення, про кого чи про що той говорить. «Він не може втекти», – продовжив воїн. Жінка побігла прямо в наші обійми, але вона заприсяглася, що не знає, де можна знайти її супутника. «Вони повернули її до Отара», – запитав Туран, бо тепер він знав, кого має на увазі інший, і хотів знати більше. «Вони повернули її до Джетана, відповів воїн. «Завтра розпочнуться ігри, і безсумнівно за неї гратимуть, хоча я сумніваюся, чи хтось її хоче, хоч вона й красива». Вона не боїться навіть Отара, клянуся Клуросом. Але з неї вийшла б важка рабиня, яку важко підкорити. Справжня вона банту, не для мене. І він продовжив свій шлях, похитуючи головою. Туран поспішав далі, шукаючи провулок, який би вивів на рівень верхніх вулиць, коли раптом натрапив на відчинені двері невеличкої кімнати, в якій сидів чоловік, прикутий ланцюгом до стіни». Туран тихо скрикнув здивування та радості, впізнавши чоловікові Акора і зрозумів, що випадково натрапив на саму камеру, в якій його утримували. Акор запитливо влянув на нього. Було очевидно, що він не впізнав свого товариша по неволі. Туран підійшов до столу і, нахилившись до іншого, прошепотів йому. «Я Туран, пантан», – сказав він, якого прикували ланцюгом поруч з вами. Акор пильно подивився на нього. «Твоя власна мати тебе не впізнала б», – сказав він. «Але скажи мені, що сталося з тих пір, як тебе забрали?» Туран розповів про свої пригоди в тронній залі Отара і в ямах під нею. «А тепер», – продовжив він, – «я повинен знайти ці вежі джетана і подивитися, що можна зробити для звільнення принцеси Гелію». Акор похитав головою. «Я довго був дварвеж», – сказав він, – «і можу сказати тобі, незнайомцю, що ти з таким же успіхом можеш спробувати знищити манатор поодинці, як врятувати в'язня з вежджетана». «Але я повинен це зробити», – відповів Туран. «Ти кращий за доброго фехтувальника», – спитав Акор трохи згодом. «Мене таким вважають», – відповів Туран. «Тоді є спосіб». С, -с, «С». Він раптово замовк і вказав на основу стіни в кінці кімнати. Туран подивився в напрямку, вказаному пальцем іншого, і побачив, як з нори Ульсіо визирають дві великі хелі і пара витріщених очей. «Гек!» – вигукнув він, і одразу ж потворний калдан виповз на підлогу і підійшов до столу. Акор відсахнувся з напівзадушеним вигуком відрази. «Не бійся!» – заспокоїв його Туран. «Це мій друг, той, про якого я тобі розповідав, що він утримував Отара, поки Тара і я тікали». Гек виліз на стіл і присів між двома воїнами. «Ви можете сміливо припускати», – сказав він, звертаючись до Акора, – «що Туран-Пантан не має собі рівних у всьому манаторі, коли йдеться про мистецтво володіння мечем. Я підслухав вашу розмову. Продовжуйте». «Ви його друг, – продовжив Акор. – Тому в вашій присутності я можу безпечно пояснити єдиний план, який я знаю, за допомогою якого він може сподіватися врятувати принцесу Геліуму. Вона має бути ставкою в одній із ігор, і Отар бажає, щоб її виграли раби та прості воїни, оскільки вона відкинула його. Таким чином він покарає її. Не одна людина, а всі, хто виживе на стороні переможців, повинні володіти нею». «Однак за гроші можна відкупити інших до початку гри. Це ви могли б зробити, і якщо ваша сторона переможе і ви виживете, вона стане вашою рабинею». «Але як незнайомець і розшукуваний втікач може цього досягти?» – запитав Туран. «Ніхто вас не впізнає. Завтра ви підете до наглядача веж і запишетеся на ту гру, де дівчина буде ставкою, сказавши наглядачеві, що ви з Манатаджу, найвіддаленішого міста Манатору». Якщо він запитає вас, ви можете сказати, що бачили її, коли її привезли в місто після захоплення. Якщо ви її виграєте, ви знайдете туатів, що стоять у моїх стайнях, і ви отримаєте від мене знак, який надасть у ваше розпорядження все, що мені належить.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 Акор відкрив свою кишеню і витяг звідти пакунок манаторіанських грошей. «Тут достатньо, щоб відкупити їх удвічі», – сказав він, передаючи частину Турану. «Але чому ти робиш це для незнайомця?» – запитав Пантан. «Моя мати була тут полоненою принцесою», – відповів Акор. «Я просто роблю для принцеси Геліуму те, що моя мати хотіла б, щоб я зробив». За таких обставин, манаторіанцю, відповів Туран, я не можу не прийняти вашу щедрість від імені Тарис Геліуму і жити з надією, що колись зможу зробити для вас щось у відповідь. Тепер ви повинні йти, порадив Акор. У будь-яку хвилину може прийти вартовий і виявити вас тут. Йдіть прямо до Авеню Воріт, яке оточує місто одразу за зовнішньою стіною. Там ви знайдете багато місць, призначених для проживання чужинців. Ви впізнаєте їх за головою тоата, вирізаною над дверима. Скажіть, що ви приїхали з Манатажу подивитися на ігри. Візьміть ім'я Укал, це не викличе жодної підозри, як і ви, якщо зможете уникати розмов. Рано вранці знайдіть хранителя вежджетана Нехай сила і фортуна всіх ваших предків будуть з вами. Попрощавшись з Гепель і Акором, Пантан, дотримуючись вказівок даних йому Акором, вирушив шукати дорогу до Авеню Воріт і не зустрів жодних особливих труднощів. Дорогою він зустрів кількох воїнів, але вони не звернули на нього жодної уваги, окрім Кивка. З легкістю він знайшов місце для проживання, де було багато чужинців з інших міст Манатору. Оскільки він не спав з попередньої ночі, він кинувся серед шовків і хутра свого ложа, щоб відпочити, що йому було необхідно, щоб найкраще проявити себе на службі з Геліуму наступного дня. Вже був ранок, коли він прокинувся, і вставши, він заплатив за своє житло, знайшов місце, де поїсти, і невдовзі вирушив у дорогу до Вежджетана, які йому було неважко знайти через великі натовпи, що прямували проспектами до Ігор. Новий хранитель Веж, який змінив Емеда, був надто зайнятий, щоб ретельно перевіряти записи, оскільки окрім численних гравців-добровольців були десятки рабів і в'язнів, яких їхні власники або уряд змушували брати участь в іграх. Ім'я кожного потрібно було записати, а також позиція, на якій він мав грати, ігру або ігри, в яких він мав брати участь. А також були запасні гравці для кожного, хто брав участь у більш ніж одній грі, один для кожної додаткової гри, в якій брала участь особа, щоб наступна гра не затримувалася через смерть або виведення з ладу гравця. «Ваше ім'я?» – запитав Клерк, коли Туран представився. «Укал», – відповів Пантан. «Ваше місто». Манатай. Хранитель, який стояв біля клерка, подивився на Турана. «Ви проробили великий шлях, щоб зіграти в джетан», – сказав він. «Рідко люди з Манатаю відвідують щось інше, ніж десятирічні ігри. Розкажіть мені про Озара». Чи відвідає він їх наступного року? «Ах, але він був благородним бійцем. Якщо ти хоча б наполовину такий же майстер меча, у Кале слава Манатаю зросте цього дня». «Але скажи мені, що з Озаром?» «З ним усе гаразд», – швидко відповів Туран, і він передав вітання своїм друзям у манаторі. «Чудово», – вигукнув хранитель. «А тепер в якій грі ви хотіли б взяти участь?» «Я хотів би грати за геліумську принцесу Тару», – відповів Туран. «Але чоловіче вона має бути ставкою в грі для рабів і злочинців», – вигукнув хранитель. «Ви ж не будете зголошуватися на таку гру?» «Але я зголошуся», – відповів Туран. «Я бачив її, коли її привезли до міста, і вже тоді я поклявся заволодіти нею. Але вам доведеться ділити її з тими, хто виживе, навіть якщо ваш полір переможе», – заперечив інший. «Їх можна навернути до розуму», – наполягав тиран. «І ти ризикнеш накликати гнів Отара, який не любить цього дикого Варвара», – пояснив наглядач. «А якщо я переможу її, Отар позбудеться її», – сказав Туран. Наглядач джетана похитав головою. «Ти необачний», – сказав він. «Я б хотів відмовити друга мого друга Озара від такого божевілля». «Ти б віддав перевагу другу Озара?» – запитав Туран. «З радістю», – вигукнув інший, – «що я можу для нього зробити?» «Зроби мене начальником чорних і дай мені для моїх фігур усіх рабів з гатолу, бо я чув, що вони чудові воїни», – відповів Пантан. «Це дивне прохання», – сказав наглядач. «Але для мого друга Озара я зробив би навіть більше. Хоча, звичайно, він завагався. Зазвичай той, хто хоче бути начальником, робить невелику плату». «Звичайно», – поспішив запевнити його Туран, – «я про це не забув. Я збирався запитати у вас, яка звичайна сума». «Для друга мого друга вона буде номінальною», – відповів наглядач. Назвавши суму, яка Гагану, звиклому до високих цін багатого гатолу, здалася смішно низькою. «Скажіть мені», – сказав він, віддаючи гроші наглядачу, – «коли має відбутися гра за геліунця? Це друга гра в порядку денних ігор. А тепер, якщо ви підете зі мною, ви можете вибрати свої фігури. Туран пішов за наглядачем до великого двору, що лежав між вежами та полем джетан, де зібралися сотні воїнів. Вже начальники денних ігор вибирали свої фігури і призначали їх на позиції, хоча для головних ігор ці питання були вирішені за кілька тижнів до того. Наглядач привів Турана до частини двору, де була зібрана більшість рабів. «Вибирайте тих, хто не призначений», – сказав наглядач. «І коли наберете свою квоту, ведіть їх на поле. Ваше місце вам призначить офіцер там, і там ви залишитесь зі своїми бійцями до оголошення другої гри. Бажаю вам удачі, у кале. Хоча з того, що я чув, вам буде більше пощастити програти, ніж виграти раба з Геліуму». Після того, як хлопець пішов, Туран підійшов до рабів. «Я шукаю найкращих мечників для другої гри», – оголосив він. «Я хочу людей з гатолу, бо чув, що вони шляхетні бійці». Один раб піднявся і підійшов до нього. «Все одно, в якій грі ми помремо», – сказав він. «Я б бився за вас, як пантан у другій грі». Інший підійшов. «Я не з гатолу», – сказав він. «Я з Геліуму, і я хотів би битися за честь принцеси Геліуму». «Чудово!» – вигукнув Туран. «Ти відомий мечник у Геліумі!» «Я був двар під командуванням великого воєначальника, і я бився на його боці в десятках битв від золотих скель до печер падалі. Мене звати Валдор. Хто знає Геліум, знає мою добласть». Ім'я було добре відоме Гахану, який чув про цю людину під час останнього візиту до Геліуму, і про його таємниче зникнення говорили, а також про його славу бійця. «Звідки я можу знати щось про Геліум?» – запитав Туран. «Але якщо ти такий боєць, як ти кажеш, то жодна позиція не підійде тобі краще, ніж позиція Літуна. Що скажеш?» В очах чоловіка з'явився раптовий подив. Він пильно подивився на Турана, його погляд швидко пробігся по обладунках іншого. Потім він підійшов зовсім близько, щоб його слова не підслухали. «Здається мені, що ти знаєш більше про Геліум, ніж про Манатор», – прошепотів він. «Що ти маєш на увазі, друже?» – запитав Туран, намагаючись напружити свій мозок, щоб зрозуміти джерело знань, здогадок чи натхнення цієї людини. «Я маю на увазі, – відповів Валдор, – що ти не з Манатора. І якщо ти хочеш приховати цей факт, то добре, що ти не розмовляєш з манаторіанцем так, як ти щойно розмовляв зі мною про літунів. У Манаторі немає літунів, і жодна фігура в їхній грі Джетан не має такої назви. Замість цього вони називають того, хто стоїть поруч із вождем або принцесою, Одвар». «Фігура має ті ж ходи і силу, що й літун у грі, як у неї грають за межами Манатора. Запам'ятай це, а також пам'ятай, що якщо в тебе є секрет, він буде в безпеці у Вала Дора з Геліуму». Туран не відповів, а зайнявся вибором решти своїх фігур. Валдор, Геліумід і Флоран, доброволець із Гатолу, дуже допомогли йому, оскільки один або інший з них знав більшість рабів, з яких він мав зробити свій вибір. Коли всі фігури були обрані, Туран повів їх до місця біля ігрового поля, де вони повинні були чекати своєї черги. І тут він оголосив, що вони повинні битися за більше, ніж ставку, яку він запропонував за принцесу, якщо вони виграють. Вони погодилися на цю ставку, тож Туран був впевнений, що заволодіє Тарою, якщо його сторона переможе. Але він знав, що ці люди будуть битися ще більш відважно за лицарство, ніж за гроші, і не було важко залучити до служби принцесі навіть гатоліанців. І тепер він запропонував можливість ще більшої винагороди. Я не можу вам обіцяти, пояснив Мін, але можу сказати, що чув, що цей день робить можливим те, що якщо ми виграємо цю гру, ми навіть можемо здобути вашу свободу. Вони підскочили на ноги і оточили його з багатьма питаннями. Про це не можна говорити вголос, сказав він, але Флоран і Валдор знають, і вони запевняють мене, що вам усім можна довіряти. Слухайте, те, що я збираюся вам розповісти, віддає моє життя у ваші руки. Але ви повинні знати, що кожен з вас усвідомить, що сьогодні він бере участь у найбільшій битві свого життя за честь і свободу найдивовижнішої принцеси Барсума і за власну свободу, за шанс кожному повернутися до своєї країни і до жінки, яка чекає на нього там. Отже, по-перше, моя таємниця. Я не з Манатору, як і ви, я раб, хоча зараз замаскований під Манаторійця з Манатаджу. Моя країна та моя особа повинні залишатися нерозкритими з причин, які не мають жодного відношення до нашої сьогоднішньої гри. Отже, я один з вас, я борюся за те ж саме, за що боротиметеся і ви. А тепер про те, що я щойно дізнався. Утор, великий джед Манатосу, посварився з Отаром у палаці позавчора, і їхні воїни напали один на одного. Утор був відкинутий аж до ворота ворогів, де він зараз і розташувався табором. У будь-який момент бій може відновитися, але вважається, що Утор послав до Манатосу за підкипленням. «А тепер, люди Гатолу, ось що вас цікавить. Утор нещодавно взяв за дружину принцесу Хаю з Гатолу, яка була рабинею Отара, і чий син Акор був двар з Джатана. Серце Хаї сповнене відданості Гатолу і співчуття до її синів, які тут у рабстві, і це останнє почуття вона певною мірою передала Утору». «Допоможіть мені, отже звільнити принцесу Тару з Геліуму, і я вірю, що зможу допомогти вам, їй і собі, втекти з міста. Схиліть ближче свої вуха, раби Отара, щоб жоден жорстокий ворог не почув моїх слів, і Гахан з Гатолу прошепотів тихим голосом сміливий план, який він задумав. А тепер, запитав він, коли закінчив, нехай той, хто не наважується, скаже зараз. Ніхто не відповів». «Невже немає нікого? І це не було б зрадою, якби я кинув свій меч до твоїх ніг, це було б зроблено ще до цього», – сказав один тихим голосом, сповненим стриманих почуттів. «І я, і я, і я хором прошепотіли інші вібруючим шепотом». Розділ сімнадцятий. Гра до смерті. Чистий і солодкий звук труби пролунав над полями джетан. З високої вежі її прохолодний голос донісся до міста Манатор і над Вавилонським гомоном людських розбратів, що піднімався з переповненої маси-маси, яка заповнила місця на стадіоні внизу. Він закликав гравців на першу гру і одночасно затрепотіли на вершинах тисячі жертв на вежах і зубцях і великій стіні стадіону багаті яскраві прапори войовничих вождів Манатору. Так було означено відкриття ігор Джедака, найважливіших у році і других за значенням після великих десятирічних ігор. Гахан з Гатола пильно стежив за кожною грою. Матч був неважливим, оскільки призначався лише для врегулювання якоїсь дрібної суперечки між двома вождями. І в ньому грали професійні гравці в джетан лише на очі. Ніхто не був убитий і крові було пролито зовсім небагато. Він тривав близько години і закінчився тим, що вождь сторони, що програла, навмисно дозволив себе переграти, щоб гру можна було оголосити нічиєю. Знову засурмила труба, цього разу сповіщаючи про другу й останню гру дня. Хоча цей матч не вважався важливим, оскільки важливі матчі були заплановані на четвертий і п'ятий дні ігор, він обіцяв бути досить захопливим, адже це була гра на смерть. Життєва різниця між грою з живими людьми та грою, в якій використовуються неживі фігури, полягає в тому, що в останній просте розміщення фігури на полі, зайнятому фігурою противника, завершує хід, а в першій дві фігури, зведені разом, вступають у двобій за володіння полем». Тому в колишній грі важлива не лише стратегія джетана, а й особиста доблесть і хоробрість кожної окремої фігури, так що знання не лише власних людей, а й кожного гравця з боку супротивника має величезне значення для вождя». У цьому відношенні Гаган був у невигідному становищі, хоча відданість його гравців значною мірою компенсувала його незнання їх, оскільки вони допомагали йому розташувати дошку якомога краще і чесно розповідали йому про недоліки та чесноти кожного. Один найкраще бився в програшній грі, інший був занадто повільним, інший занадто запальним, цей мав вогонь і сталеве серце, але не вистачало витривалості. Про противників вже вони знали мало або нічого, і тепер, коли обидві сторони зайняли свої місця на чорних і помаранчевих квадратах великої дошки Джетана, Гаган вперше побачив тих, хто протистояв йому зблизька. Помаранчевий вождь ще не вийшов на поле, але його люди були всі на місці. Валдор повернувся до Гагана. «Вони всі злочинці з ям Манатора», – сказав він. «Серед них немає жодного раба. Нам не доведеться битися проти жодного земляка, і кожне життя, яке ми заберемо, буде життям ворога». «Це добре?» – відповів Гаган. «А де їхній вождь? І де дві принцеси? Вони вже йдуть, бачиш?» І він вказав через поле туди, де було видно двох жінок, яких вели під охороною. Коли вони підійшли ближче, Гаган побачив, що одна з них справді Тарас Геліуму, а іншу він не впізнав. А потім їх привели в центр поля посередині між двома сторонами, і вони чекали, поки прибуде помаранчевий вождь. Флоран вигукнув від здивування, коли впізнав його. «Клянуся моїм першим предком, та це ж один з їхніх великих вождів», – сказав він, – «а нам казали, що в цій грі заставку гратимуть раби та злочинці».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 «Клянуся моїм першим предком, та це ж один з їхніх великих вождів», – сказав він, – «а нам казали, що в цій грі за ставку гратимуть раби та злочинці». Його слова перервав доглядач Веж, чиїм обов'язком було не лише оголошувати ігри та ставки, а й бути рефері. Цією, другою грою першого дня Ігор Джедака в 433 році Отара, Джедака Манатора, принцеси кожної сторони будуть єдиними ставками. І тим, хто виживе з переможців, належатимуть обидві принцеси, щоб робити з ними все, що заманеться. Помаранчева принцеса – рабиня Лан з Гатулу, чорна принцеса – рабиня Тара, принцеса Геліуму. Чорний вождь – Укал з Манатажу, гравець-доброволець. Помаранчевий вождь – Карлик Удор з восьмого утану Джедака Манатора, також гравець-доброволець. Квадрати будуть оскаржуватися до смерті. Справедливі закони Манатора. Я сказав, початковий хід виграв Удор, після чого обидва вожді проводили своїх принцес на квадрати, які кожна мала зайняти. Гахан вперше залишився на одинці старою з тих пір, як її було виведено на поле. Він бачив, як вона пильно його розглядає, коли він підійшов, щоб провести її на її місце, і задумався, чи впізнала вона його. Але якщо й впізнала, то не подала жодного знаку. Він не міг не згадати її останні слова «Я ненавиджу тебе», і її дезертирство, коли його було замкнено в кімнаті під палацом Ігосом, таксидермістом. І тому він не намагався просвітити її щодо своєї особи. Він мав намір битися за неї, померти за неї, якщо буде потрібно. І якщо він не помре, то продовжувати боротися до кінця за її любов. Гахан з Гатула нелегко було знеохочити, але він був змушений визнати, що його шанси завоювати любов Тарис Геліума були мізерними. Вона вже двічі відштовхнула його, одного разу як джет Гатула, а вдруге як Туран Пантан. Проте перед його любов'ю стояла її безпека, і першу слід було відсунути на задній план, поки не буде досягнуто останньої. Пройшовши між гравцями, які вже були на своїх місцях, вони зайняли свої місця на відповідних квадратах. Зліва від тари стояв чорний вождь – Гахан з Гатула. Прямо перед нею – пантан принцеси – Флоренс Гатула, а праворуч від неї – одвар принцеси – Валдор з Геліума. І кожен з них знав роль, яку він мав відіграти, виграти чи програти, як і кожен з інших чорних гравців. Коли Тара зайняла своє місце, Валдор низько вклонився. «Мій меч біля твоїх ніг тара з Геліума», – сказав він. Вона повернулася і подивилася на нього з виразом подиву і недовіри на обличчі. «Валдор, двар!» – вигукнула вона. «Валдор з Геліума – один з довірених капітанів мого батька. Невже мої очі говорять правду?» «Це Валдор, принцесо», – відповів воїн, – «і я тут, щоб померти за вас, якщо буде потрібно, як і кожен, хто носить чорне на цьому полі джетану сьогодні». «Знай, принцесо», – прошепотів він, – «що на цьому боці немає жодного чоловіка з Манатара, кожен тут – ворог Манатара». Вона кинула швидкий, багатозначний погляд на Гахана. «А що з ним?» – прошепотіла вона, а потім швидко перевела подих від здивування. «Тінь першого джедака!» – вигукнула вона. «Я лише зараз впізнала його крізь його маскування». «І ви йому довіряєте?» – запитав Валдор. «Я його не знаю, але він говорив справедливо, як почесний воїн, і ми повірили йому на слово». «Ви не помилилися?» – відповіла Тарас Геліуму. «Я довірила б йому своє життя, свою душу, і ви також можете йому довіряти». Щасливим був би Гахан з Гатолу, якби він міг почути ці слова. Але доля, яка зазвичай недобра до закоханих у таких справах, розпорядилася інакше. І тоді гра почалася. Удор перемістив одвара своєї принцеси на три клітинки по діагоналі вправо, що поставило фігуру на сьоме поле одвара чорного вождя. Цей хід свідчив про гру, в яку Удор мав намір грати – гру крові, а не науки, і засвідчив його зневагу до супротивників. Гаан відповів ходом пішака, одвар на одну клітинку прямо вперед, більш науковим ходом, який відкрив йому шлях через його лінію пішаків, а також сповістив гравців і глядачів, що він має намір особисто взяти участь у бою навіть до того, як цього вимагатимуть потреби гри. Цей хід викликав хвилю оплесків з тих секторів місць, зарезервованих для простих воїнів та їхніх жінок, показуючи можливо, що удор не надпопулярний серед них, і крім того, це вплинуло на моральний дух фігур Гана. Вождь може і часто робить грати майже всю гру, не покидаючи власної клітинки, де, сидячи на туаті, він може оглядати все поле та керувати кожним ходом, і його не можна дорікати за брак мужності, якщо він вирішить грати таким чином, оскільки, згідно з правилами, якщо його вб'ють або настільки важко поранять, що він буде змушений відступити, гру, яку інакше можна було б виграти завдяки науковості його гри та доблесті його людей, буде зіграно в нічию. Тому запрошення до особистого бою свідчить про впевненість у власній майстерності володіння мечем і велику мужність – два атрибути, які повинні були наповнити чорних гравців надією та відвагою, коли їхній вождь виявляв їх настільки рану в грі». Наступним ходом Удор поставив пішака-одвар Лан-О на четверту клітинку пішака-одвар Тари в межах досяжності для чорної принцеси. Ще один хід, і Гаан програє партію, якщо помаранчевого-одвар не буде повалено, або Тара не переміститься в безпечне місце. Але перемістити його принцесу зараз означало б визнати його віру в перевагу помаранчевих. У трьох дозволених йому квадратах він не міг поставити себе прямо на квадрат зайнятий одвар принцеси Удора. Був лише один гравець на стороні чорних, який міг би оскаржити квадрат з ворогом, і це був одвар вождя, який стояв ліворуч від Гаана. Гаан повернувся на своєму тоаті і подивився на чоловіка. Він був чудовим на вигляд. У пишному вбранні одвар, п'ять блискучих пір'їн, які позначали його становище, зухвало стирчали з його густого чорного волосся. Разом із кожним гравцем на полі та кожним глядачем на переповнених трибунах, він знав, що відбувається в голові його вождя. Він не наважувався говорити, етика гри забороняла це, але те, що не могли висловити його вуста, його очі виражали у войовничому вогні і красномовно «Честь чорних і безпека нашої принцеси в моїх руках». Гаган більше не вагався. «Одвар вождя на четвертий квадрат одвар принцеси» – скомандував він. Це був сміливий хід лідера, який підняв рукавичку, кинуту його супротивником. Воїн кинувся вперед і стрибнув на квадрат, зайнятий фігурою Удора. Це був перший спірний квадрат у грі. Очі гравців були прикуті до учасників, глядачі нахилилися вперед у своїх кріслах після перших оплесків, які привітали хід, і тиша запала на величезне зібрання. Якщо чорні зазнають поразки, Удор зможе перемістити свою переможну фігуру на квадрат, зайнятий тарою з геліуму, і гра закінчиться. Закінчиться за чотири ходи і буде програна гаганом з гатолу. Якщо помаранчеві програють, Удор пожертвує однією зі своїх найважливіших фігур і втратить більше, ніж перевагу, яку міг дати йому перший хід. Фізично обидва чоловіки здавалися ідеально відповідними, і кожен боровся за своє життя. Але з самого початку було очевидно, що Чорний Одвар був кращим фехтувальником, і Гаган знав, що має ще одну, можливо більшу перевагу над своїм антамоністом. Останній боровся лише за своє життя, без поштовху лицарства чи вірності. Чорний одвар мав це, щоб зміцнити свою руку, і, крім цього, знання про те, що Гаган прошепотів на вуха своїм гравцям перед грою, і тому він боровся за те, що є більшим, ніж життя, для людини честі. Це була дуель, яка тримала тих, хто її бачив, у зачарованій тиші. Леза, що спліталися, виблискували в яскравому сонячному світлі, звенячи від парирувань ударів і випадів». Варварське спорядження дуелянтів додавало пишних бар в дикій войовничій сцені. Помаранчевий одвар, змушений перейти в оборону, шалено боровся за своє життя. Чорний, з холодною і жахливою ефективністю, неухильно крок за кроком заганяв його в куток площі, позицію з якої не могло бути порятунку. Покинути площу означало програти її своєму супротивнику і здобути собі ганебну і негайну смерть перед насмішкуватим натовпом. Підштовхнутий уявною безнадійністю свого становища, помаранжевий одвар вибухнув раптовою люттю нападу, що змусила чорного відступити на півдюжини кроків, а потім меч Удора стрибнув уперед і пролив першу кров із плеча його нещадного супротивника». Ледь придушене вигук заохочення пролунав від людей удора. Помаранчевий одвар, заохочений своїм єдиним успіхом, прагнув здолати чорного швидкістю своєї атаки. Була мить, коли мечі рухалися з такою швидкістю, за якою не міг простежити жоден людський погляд. А потім чорний одвар блискавично перерував жорстокий випад, швидко нахилився вперед у пролом, який він створив, і всадив свій меч у серце помаранчевого одвара. До самої рукоятки всадив його в тіло помаранчевого одвара. З трибун пролунав вигук, бо хоч би якою була прихильність глядачів, ніхто не міг сказати, що це не був гарний бій або що не переміг кращий. А з боку гравців чорних пролунало зітхання полегшення, коли вони розслабилися після напруги останніх моментів. Я не буду втомлювати вас деталями гри, для розуміння результату необхідні лише найважливіші моменти. Четвертий хід після перемоги Чорного Одвара знайшов Гахана на четвертому полі Удора. Помаранчевий пантан був на сусідньому полі по діагоналі праворуч від нього, і це була єдина фігура супротивника, яка могла вступити з ним у бій, окрім самого Удора». Обом гравцям і глядачам було очевидно протягом останніх двох ходів, що Гахан рухається прямо через поле в країну противника, щоб вступити в особистий бій з помаранчевим вождем, що він робить ставку на свою віру в перевагу власного володіння мечем, оскільки якщо два вожді зійдуться, результат вирішує гру. Удор міг вийти і вступити в бі з Гаханом, або він міг перемістити пантан своєї принцеси на поле, зайняте Гаханом, сподіваючись, що перший переможе чорного вождя і таким чином зіграє в нічию, що є результатом, якщо будь-хто, окрім вождя, вб'є вождя противника. Або він міг відійти і тимчасово уникнути необхідності особистого бою, або, примайні це, очевидно, було в нього на думці, як було б очевидно всім, хто бачив, як він оглядає дошку навколо Себе. І його розчарування було очевидним, коли він нарешті виявив, що Гахан так розташувався, що не було жодного поля, на яке Удор міг би переміститися, щоб Гахан не зміг дістатися до нього на своєму наступному ході. Удор поставив свою принцесу на чотири клітини на схід від Гахана, коли її положення було під загрозою, і він сподівався заманити чорного вождя за нею та подалі від Удора, але в цьому він зазнав невдачу». Тепер він виявив, що може зіштовхнути свого одвара в особистому бою з Гааном, але він уже втратив одного одвара і не міг дозволити собі втратити іншого. Його становище було делікатним, оскільки він не бажав вступати в особистий бій з Гааном, хоча здавалося мало імовірно, що він зможе втекти. Була лише одна Надія, і вона полягала в пантанці його принцеси. Тому, недовго думаючи, він наказав фігурі зайняти клітину, на якій стояв чорний вождь. Симпатії глядачів тепер були на боці Гаана. Якщо він програє, гру буде оголошено нічією, і на Барсумі нічиїні ігри цінують не більше, ніж на землі. Якщо він виграє, це безсумнівно означатиме дуель між двома вождями, розвитку якої всі вони сподівалися. Гра вже обіцяла бути короткою, і натовп прозгнівається, якщо її буде вирішено в внічію лише з двома вбитими. В історії є великі ігри, де з сорока фігур на полі на початку гри вижили лише три – дві принцеси та переможний вождь. Вони звинувачували Удора, хоча насправді він мав повне право керувати своєю грою так, як вважав за потрібне. І відмова з його боку вступити в бій з чорним вождем не обов'язково була ознакою боягуства. Він був великим вождем, який задумав заволодіти рабинею Тару. Він не отримав би честі, вступивши в бій з рабами та злочинцями або невідомим воїном з Манатажу, і ставка була недостатньо важливою, щоб виправдати ризик. Але тепер двобій між Гаганом і помаранчевим пантом розпочався, і вирішення наступного ходу більше не було в чиїхось інших руках, окрім їхніх. Це був перший раз, коли ці манаторійці бачили, як б'ється Гаган з Гатулу, але Тарас Геліуму знала, що він майстер свого меча. Якби він міг побачити горде світло в її очах, коли він схрестив клинки з носієм помаранчевого кольору, він міг би легко замислитися, чи це ті самі очі, які метали вогонь і ненависть на нього в той час, коли він вкрив її губи шоленими поцілунками у ямах палацу Отара. Спостерігаючи за ним, вона не могла не порівняти його фехтування з найвидатнішим фехтувальником двох світів – її батьком Джоном Картером з Вірджинії, принцем Геліуму, воєначальником Барсуму. І вона знала, що майстерність Чорного Вождя мало чим поступається цьому порівнянню. Коротким і влучним був двобій, який